اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد دائما على ما جعلتنا من اتباع اشرف الخلق سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك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 لُعِنُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودِ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا لَا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ بس امتارة الجمعات الله نماز الجمعات بينها في هذا جث مسلمان في كابول إن ش above zote jinna tikthami sinceritetit ton atë sinceritetit original tafsilin e prezantoi Allahu kuranikerim në shumë ayete un po e thek i vetëm në suratul bayne kafal wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin por tjetër nuk u urdhnuat përveç të Allahu të sinqert t'i bani i badetë dhe njëta njëpni. Kja jetë, drejtë për drejti, demonstronë mësimin të muslimanët që t'i largohën lara manive. T'i largohës lara manive në gjuën e rrugve të fshatit dhe të tët, mësme u qenë muslimani larën. Shka do të thot tani mosmeqen, musliman i larëm, do të thot ti që ato fjallë shka i folë si musliman me gojt mira pun me i pas. Edhe vepra, edhe fjalla, me gjithë qëllimin e mrenshëm, duhet të takohen me një stacion. Fjallet edhe punet edhe qëllimet e mrenshme, duhet të takohen me një rrugë. Nëse arrin, nëse arrin kjo popull, nëse arrin kjo njerëz, këta të arritë të realizojnë që fjalët e atij, edhe veprat e atij, edhe qëllimet e mbrenjshme ta fi, të lidhen te ajeti i cili thasë duhet jeni sinqert. Allahu jallaluhu u jallalano ash bujar, bujarash e kundërta e kopratit. Allahu gjëllë në zëlelua është bëjar, a i ndihme në ati, ja afronë që ati popullë në atë momentaj kër i ngrenë durët me lipë. Teme a jeme sot, ashteme e re, reja hapën, po ndoshtë eventualisht, edhe një gjumua po të disë gjatë veç kësaj. Në lidhje me urnin e njonit për i neve për mirë, edhe ndalimin e njonit për i neve qetrin për të keqë, ose për të keqës, një vargj i, varg i gjatë i ajeteve edhe një vargj i gjatë shumë i madhë i hadisëve të Muhammed Mustafa sallallahu alësallem drejt për drejt e në mënir më koncise e er rafin këtë problem edhe ata shumë qartë shumë drejt edhe flasin flasin direkt unë samë si hoqë por kja është mendimi jam personal mendimi një hoqës prej hoqë allarve se hoxalarët që kaluan, e mbjelen këtë fatë, e ki popull janë për t'i falim ndëru, edhe ne alusim Allahun gjëlle gjëlelu që ato që kanë vdek, ti pagun me gjënet. Ato që janë gjallë, ti mbronë Allahun nga qdo e keqe, me një fajë prej fajëve që kanë bo, me vite e me regull, me vite e me stajë e dherin penzion, i kanë spjegu gjëmotit për okolla, e ajë mës përmer vashë, E onë nësë qësë pak i zië se ndështë të përjetë hatë rëgjënve Njerëzit nuk e ka në qefë këtë lafë me avzon Gjemotis të banë këtë lafë me avzon Një një një pasë vëzë vetë E dhe të të vëzë vetë qëtëri një qënë vitë e më rëvë Një qënë vitë e më rëvë kushtë të banë qepin se ato rashi A temperatura katër dhejtë Shka të ka bëjtë që njëri? Kushtë të banë një qënë vit Me tërëve të njëshin do të amirë është një rrugë, trashkurë se ke morë. Qëtë ka po gjaj? Këtë formë të derseve, më statham këtë fjalë se gjemotit ndoshta s'pe kuptojnë, e s'myret hatri, këtë du dërë të nësehatit këtë formë ulemot e kanë obligim me mbyllë. E kanë obligim me mbyllë. E në cilën fazë, pra në cilën formë duhet me kaluë në formën e medicinës në formën e mjeku të cilit fatë kjo smundja e jote e do një brisk me pra barkun përgjimës edhe me indherë gjonat e këshia prej mrenda me i qitë jasht e pastaj me kep me gjilpon me kep me gjilpon e pastaj mas këti operaciori mas këti briski edhe mas saj gjilpone insha Allahu ta ala pritët shërim Shfar do biki për mjeku i mjekut i theli thot. Ska problem, skeq problem. Nuk ka problem i madh. Zëllim. Nuk ka problem i madh. Ka shenja shërimi. Kurt batizë i zmutit deri te vamtë e par, i fillimi ka thon se po dish ka me të bë, në fund i ka thon se po kam shka me të bë. që ështëja popullit ton ka rrit mu këtu gjëmotin dërshëm. Që ështëja këti popullit ka rrit mu këtu. Ta shtëti hemen, s'po kam shka me të bë. Hemen jo, po, s'po kam shka me të bë. Edhe ti mu e qashtu. S'po ke shka me më bë. Pse kështu? Allahu gjëlle gjëleluun, kurani kërin, në ajetin të cilin e prezentum në fillim të ligeratës ton, fa, لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم يهوديت يهوديت ياند بيت بيت الجاليت 4 اسحاق اقام الله جل جلاله اذا صاد ياند مالمكوم جثمان ياند مالمكوم اش كانو ما ثون مالمكين كاتولار جه يثوني كانيم Po t'i mës kujto se i ka nemë si plaka shë e ka nemë burin e vetë. Allahu mës nëmë. Kërët nëmë e ajë mës t'i së njithës të para. I ka malku Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu. Ajë të regojë. Masë analizës kuranore shumë të bukur në kuranë. Se pse i malkojë ato. Që ka pa të nëbohë ato. Fa, kenu lajetën a haunë anë munkerin faaluhu thë bajke njoni prej ative një dam që Allahu në te nuk ashtë i pajtuar një popël heshte para problemit. Kenu ulajeta në hauna në munkërin falu, njoni bajke qka është mazhi që Allahu në te ahidrot edhe i kushton popëllit, i kushton popëllit, kejt heshtin, asë një thpolte se kjozbanë, Sa Allahu jellezera leu merituan malkim edhe i malkovaun ata. Malkomia. Mos i ndiqni laikët kur të folin për iudit. Sa ato i shpjegojnë për ka teknika edhe zhvillimi teknik i atij edhe teknologjik në kohën e fundit e shumica prej muslimanëve jav kanë lakmi. Ja vë kanë lakmise, i kanë qëllime të ative, vetëm qëllime të ative i njofin qëllime. Ato jahudit mu për këta ka uzët bashkohore të shekullin nizet i fituan se muslimanet janë musliman si unë edhe ti. Për qatë i fitojnë ato? Se unë me mdojnë me kriën teme në shërbimin e ative. I marë ato për shembul. Si muslimani kësa i kohë, i marë ato për shembul, sëmë kështu. Sëmë kështu e jehudit me pa se çfar plantazhe ato kishin gjithë verën gjithë dimrin po shishin shta se hallomi lëpatit kanal ti e mos me maru plantazha po ti nuk din se ti nuk e din çka plantazhi ti nuk e din çka skeli ajo donit nuk e din çka bepo ta kalon baba jot ti e duvarin me pardia dohoni çe nimi e 450 vë Ti biletukan pa kusha ai gat pi pardij kan, ka kan mer ma pak. A si është zhvilluar? I auditi kanë fare apo? Dot më mor atok, për shënvon se ti s'po din mingul, ti s'po din pi pardij me dal skela. Aha la se ke tu sen skela, mafitim sen pardia, fula maharat. Aha la se ke tu se fusha jote deri në faj dut me kon kejtë lumen në Madonana, e unë po dal piksa se kan fol për këtaskan nevojë. Po shkoj që të rkon Pra jo për shemb ulato, për shembull, jot punën e jetrë ku i përshem bull, po për shembull pa punën tonë. Qiti të po livrit edhe s'po s'po pë mervash. Për shembull atësi e Keçi apo ndon popullin tan kur kush s'po fol. Kush s'po sulmohet më shumë ti pra? Po sulmohet më shumë ai sulmumi kush ai që po fol më shumë se kjo zban. Mai sulmumi prej gjeve se popullin e ka kapë liga. e ka ka për liga do shtë avdikush për e gjëmotit ka dalë ka dalë e ka kuptu se unë du me dalë dikun inshallah këshembojton të janë këtë zbanë me dalë jashtë dhe i risa vetë i e keshë për vetë i du të me fuj maturantat maturantat e shkollës mesme e kanë festu për kryrjen e diplomimit të shkollës mesme Të festosh maturën e shkollës mesme do të thot. Nga vetë emni i shkollës e mesme, jenë mes. E të gëzohësht ti të festosh që kemet as maton, as keton. A kanë botë kështu dikun, njoni ka hipë në bërë një urë, e tëla ka ujë në turbul të rëfuni, edhe i pritet rëziku sante apo nëse se do të amerë e u i banë shëllët me vetje dhe bërloj që të mdha që i kam ledh prej shtratit të gjatë të problemet e të mledhuna me një popull prej vitit 1911 dhe dëritash, gjemterie dhe qikat e rajat këti populli e krinë maturën katërveqarët e shkollës mesme edhe alën mbiurë se dina ane a këndej, ati manifestoj, ato gëzohën ati se kanë metë asmaton, asmaton. Gëzohën Gëzohën që Alas kanë arrit me dit Sa shtete kejt janë në bod në Londën e Gjografis Unë e dit që ato e lënë për i hoxën në këtë ras Se njëzit qëtash nuk po pritin që shmo pajtu Po për po pritin që shmo e lënu A unë tani si hoxë dukoj njërzit edhe vatë vatër Që unë rrisi mo la Jakupi Në maj e bëgji ishtat dhe me u pajtu me njërzit Kur çel trrin me djistave çisht çisht e llnola. Edhe këtu prapao e bojm, e llnolu. E llnolu a lekani e cit ndi lot e gjak parsini. Fajdas i u ban. Allahu i ju ai asht i dhruar. Krijuzi madhria at i asht i dhruar në popullin ton edhe punet që po i bojnë. Epastai. Ato fëstojnë maturën Mësuesi Cile e ka rastin mu e dhënutash Vaktje Nëse ke prit mu e dhënu me hoxën që rastin Po ta afronë hoxë apra Nëse ke prit hazër mu e dhënutam Vaktja Në dhënu dhënë si jëtë Që ta ka që baba edhe nona Katër vite me eduku Natën e mërame ja ki që të shpijat pimp Ja ki që të shpijat dehor I ke dhënë me pi alkohol Alkohol e ahumbull khebejt, në në e këshiave, pra ti onësës që para ti e pitin zëmësijat 19 vjeqari i cili mushknit e ati halase kanë pa dënjohën. Barë ku lukë thë i ati halasi ka kërku kejt u shqimët në këtë botë. Ajë që ka 99 vetë halase dishka në shpejma kjidi në borën e ati. Ajë që ka 99 vetë halak e ta mëllësinat në dënjohë si ka hongënë. A i që i ka nëmë nëtë vetë halak e i të pëndë halan dë njësi ka kërku. Ka prej nëmë nëtë veqare që se di në shkaj është bëjlija se se kanë në bërë. E halak para se ta pinë bëjlijen prej dorës pësusit e kanë pira kienë. E kanë pira kienë se kanë shku me manifestu maturën. Shkollën të në për, në të tëllën shkollë kanë mësu për sistemin e huajë. I kanësu fotografitë e Ivana Aleksevit. Me një libër Me një libër të shkollës fillore. Me një libër të shkollës fillore. Ku tre fotografi prezantojnë shqiptarin me pllsbar, njëri në rrugë vend, njëri librone dhe njëri e çon traktorin. Këj fotografi cera janë të manifestu me të popoj veqer me kashkurtë dhe me kravata janë shantë të bankës, janë shantë të poster ja përskajtë denizit, ja aeroplionin të vozit e kanë mësu qatë liber ta mi kanë dalë me ulami, me rakima, i smrami me orta ati gjarë sa balet e shpija të pit o popol o ju mësus Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem thamë një hadis innema buistu muallima fa jam i qu mësus Allahu sa më ka dërgu mësuz muë Faj In në më guhiz të të li u temmi me me këri me lak lak Fa më ka dërgu Allahum me i vazhdu sjellët e mira Sjellët që i mbollë Ibrahim a.s. e ja dhe vdish E i lanë rrug për me i vazhdu qëtri Arë Ismaili dhe Ishak i biri ti Arë Jakupi i biri Ishakit E Musa Aruni, Sulejmani, Daudi, Tertë, Zekria dhe Jahja dhe Isa Fa shkua dhe ato Unë jam vula edhe për me i vërtetu ato me i vullos Edhe me i dhonë fund Alkohol e ash haram Bijoz e ash haram Biljard e ash haram Humbja kos ash haram Komarot janë haram Kamata ash haram Vjedhe ash haram Travtia ash haram Në musës lëkja ash haram Gjivej e avëmë ndaj Allahut, thaj unë me këto e plotsoj thjellet e mira. Këto janë fjalët që unë i lau me të themel i i plotsoj thjellet e mira. Puna është halal, djersa është halal, dritia është halal, rahmeti është halal, sadaka është halal, dhuratja është halal, mirësia është halal, do mirësia është halal, trimia është halal. Besa është halal Lufta është halal Në luftën halal Në rrugën e halal, është halal Trimnia është gjohë bukur Sjelë është aje që i vjen maran Në ditë në kiametin pesh urlopra. Në cëllën gardjë e registru Në cëllën gardjë Në cëllët radha e radhit Nëmër një Nëmër dhe Mëse ka ndërmen dikush Me thonë E pa mi gabun Mëtë dhe ta bojmë vrishë Mëse ka ndërmend njën i me thonë për e gjemë veri tonëve. Me thonë zëtëni mësus e mëramja harë koftë. Kërkojmë pre Allahu gjëllë gjëllë alu me laj falë. Kemi dëshirën o zëtëni e mësus që kemsu kem 4 vite me ravë që edhe të të kërkojsh pre Allahu tanë me laj falë. Anë motë me vlut do të abojnë për maturën insha Allah. Mëse ka ndërmend njën i me thonë njën i me thonë njën i me thonë njën i me thonë. Jo, skaq këto, zban. Nuk ban këto. Se francezët shumë yllënon. Yllnon francezët mos më efesto anglisht. Yllnon anglezët mos më efesto anglisht. Yllnon te u gropa. E u gropa yllnon se a ban apo me hi në podojmë hine u grop, a ban para ne u grop. Jev nobi është hatri as ai nanës plagë të ideve të përloçura edhe të fërlanga që kanë mël në kokën e këtij populli. I ndëruar i xemot. Kjo që po ndodh po ndodh. E keçi akuapro. E keçi as aty që kurkush po thon se keç. E keçi as aty që po pritin gjerd mujellnu e pse hoxh atash ti ku po përdihet. Kjo sa puna hoxhët e kjo e ku i punash. Mos sa' shpunea çobanu Albert. Mos sa' kjo puna e punëtarve që janë në rrugën zall me kulic. Mos sa' kjo puna e rojtarve të fabrikave që i ruin fabrikat. Kjo as puna hoxh në numrin 1. Kjo as në numrin 1, keta çdo hoxh në kursien e gat, jo duhet më sulmu. Po duhet më shpjeguar popullit se skuqet Shkut maruat e dhe maruat me ju së bashku. Dutë me ju thonë valë. Dutë me ju thonë mësuzve që kanë vërë në fmive në këtë halë. Vajza të veshuna, bija të nonave, nëndëdhët meqare, të veshuna, ma kështë të frëngjisht, që luin danës me gjallin e huj, edhe gjallin luin me qikën e huj danës, E zhje ma zhje, po dhe nje zhje, që s'ka vetë ju shtusimet, edhe non atë ishin prezente. Se bia e ka bom maturën, unë për pak e një natë të mërëshat e goja, kur tha njeni prej vlasënive tha, këto janë maturontat, për pak e të mërëshat e goja, aty u thamë, këto janë maturontat. Kështë i ka të rolarës për e di, ama për maturontat po, Mirë, unë e di prapë se ato jëvnohën me ne, pa Allah nëse pajtohën në 7 miliard e 700 milion njërë në të jëvnohën, fare zë prishtë punë, nëse Allah pajtohën në fjallën që e themin nga zemra. Kërë të pishra kishë ka bëshë, i trollab të apo, a kam që e prama trollab. Bile baba jëtë sa shashtu, se aja i freskët, aja i menqërë, A i s'ka shkollë, apo dhe t'kallzoj ti që e ke kri shkollën e mesme, sa është baba jështë me i shkollumë se ti, apo ki që e fbedit. Ti që e ke kri shkollën e mesme, i shala jenë gjami mrejnë a këtu, e po t'kallzoj baba jështë sa me i shkollumë se ti. Katër vite bojnë rafsh kanon 36 mujë, kështu bojnë. Katër vite kanon mujë shkollore bojnë 36 mujë. A 36 mujë bojnë 3 vjetë ko, me kalendarë. 3 erë e 4, 11, bojnë 36. Në rikë. Ki ke ngua që për 3 vjetë, ka 5 orë në dite, shkote shpija, ta shba njëzat, mësë më ma mërë kohën, qiri so sa sa hatë dolin. Dikun dolin, ka ka një 4.000, 5.000 sa hatë dhuj. Baba jëtë 5 dhët gjumëoja, 9 dhët, 6 dhët vjetë, 3.000 dhë gjumëoja, ka një sa hatë dherë 3.000 sa hatë, kush pas ka ma shumë shkullë? <të> për që ata i se pira kihë? <kira> Baba jëtë fakultetin Ti alas ja, këmëri me ditë të rakija harab Për qatë se shkollën që je këmë biti është pak Baba jetë ka shumë shkollë E po ti thave unë e 5.000 Ata i 3.000 që ajma pak Ka dole me babën të sënçtijesh 6.000 ramazana Një qini ka një dërës Ka 30 ditë bojë 1.800 ditë Edhe 1.800 saat në e gjenën Edhe një dërës një atësi Edhe në i prapë 1.800 saat kurs A pove me 3.600 3.600 6.800 saat Aja, pa vë me sa sahat të shkojtie? Mirë, ka dalë, ti i ri, ala, se ki pa dunjonë, zë më shklitë të tuva, ala, ku vëla, si ka në ongër, ke të sarta. Ala, jeti i vogël. Baba jatë, sa ka nejt me hoxalart privat në për Roma, nësa që li me ka shku kangu dërfaj, nësa me vludaj ka shku kangu dërfaj, nësa haraj ata ku me hoxën, sahatët e ati dalin nbi 20.000 sahat shkoll. Aja, s'po din tabele në shumëzimit. Ama tabele në halalën dhe haramit e ka të qartë. Tabele në shumëzimi të i se din sa bojmë tasmi harë e 375 me, me krye. Ama tabele në halalën dhe haramit e dinë mija. Edhe a i ka disa telat përzime për shkak se ja kanë shtremuan telat së tika koha fundit. A i interesant, rakin spja ma kejt haron se zban ngu dhe më ngushtu. Rakin spja ma kejt haron se me që zban ngu dhe më ngushtu. Se a jo për të rakiesa. Do të thotë Ai në këtë kurës, a shbomi në këtë qëtërinë kurës, nuk ka pësumirë. Pse këtu s'ka nejtë të këtë kurës i, i urtë, ka li vritë me vizore në rafë, ka li vritë me vizore në bëngë, të të bjegu mësusi, s'ka arë në ko, nuk ka arë në ko, dhe se anë njës në dimërët, a dimrejta, i ka, të të të daki ka pëtë i mërëme. Njone e piti, njone njëherë, ishte filozofa i tha, oh, ju, që jeni që Ai jetrë sa për ditë. E mirë tha, për dit. sa për ditë. Prej sa tani sa? Sa prej 11 deri në drek? Këto këto për djaj. Sa apo polojm pin 11 deri në drek? Po ç'është? Si ndirohesh derë pin 11 deri në drek? Çe ka's di? Çe ka sta dim n? Si për, të fun si punojsh pin 11 deri në drek, ç'a's din me ngu? Sa punojsh ç'a's din? Sa mësohesh ç'a's din? Sa të disht qa që pëllon? Sa të pëllonjsh qa që kej? Allahu Gjelle Gjelaluhu, një popull, si bëni Israili i ka malku për të këshia të qindonëshin mesin e ative e kërkush nuk fëllke. Tha Rasullaj me një hadis, tha, o, me t'jam, e uvalu fitnetin kanët si fi bëni Israil e në në thë. Tha, para s'pro, i parit provim, që i preki jaudit, thë gratë kanë. Shkaku, që i zotin e maltimin e vetë jahudit i ka rëmi në gjiket halë që shtu, tha gratë kenë. Gratë. Me cëllin o bura, o musliman, o jutë sapit gjumohës. Me cëllin leje, me cëllin leje gjalli filonit, gjalli slupçanit, me qikën e hoqë leset likovës i ka fitu ato drejta me lujt danë së bashku. Shkaku, ka në nëtë vetë me cëllën argument, me cëllën leje me të, me të kuj në nëshkrim në emni në kuj apo do një me ditë në emni në kuj në emni në rëzillëkit në emni në librezës të, për, të, të përtacies edhe të shkatrimit të rarave të popullit i cili meriton një qafir me botërbije të artë këtë qef në emni në qati popullit Në emnin e ati i babës i cili i ka dalë qika për i dore, ka qita i vetë për i dore. Në emnin e ati i babës i cili i ka dalë gjallit për i dore, në, në emnin e gjitime. Jo, jo, popëll i thëjshin atë herë, kur vike baba të baba jemë, kur vike baba jotë të baba jemë në fush, edhe i thëjke përshkoj, i ka thonë përshkoj në pazar qikat dhe të punojnë, në sotë se më mësikë kanë shetik të nga të meqë, Se kam mo gajle. Sa ai ci poponon mezh, a si bereset ku i shijes ka e ki shkon bilen Skop, n pazar se ka gajle, sa ai m'njihere e merr ndor frenin e doma qillukit mbigshirjes te namuzit ku i shijes. Mbigshir namuzin ku i shijes. Tashki baba akon ki, ashti babi. Si babi ka. Unë thashtë një harë se babin e kanë qënë froncë, kështu thamë Ramazalë, përshë kam mojt menë, babin e kanë qënë froncë, me holu e kanë qënë. Kër të venë, papi venë, ma holë pak. Sa ato orë, babi, papi, të ne kanë me që për zditë. Edhe një harë, e kër të venë, mo vinë frëngjisht, la merë, një onë i qëtëri la perë. Si në nësitohin frëngjisht, la merë, babës, la perë. Mosu që ditë një se hëzli e shpejt që anena atë shku puna. Hëzli edhe shpejt, si prej kodrës gurin e voldinit burin me lishu, që ashtu atë shku që anena puna shpejt. Për që ai baba që se ka ma asni fjallë mbje vladin e vetë për i zatë zotit kusha. Që ai baba që se ka asni fjallë mbje vladin e vetë kusha shaj. Kusha shaj. Vllau i dashur. O musliman, trazon prej xhumit. Se para 10 viteve në këtë kurs të xhamit kam thonë, para 10 viteve, çdo popull mrena i ka të ndershmit edhe rabelat e vet. Çdo popull mrena i ka të mirë edhe mkatërstit e vet. Gjermani i ka mrena, francezi i ka mrena, arapi i ka mrena, turku i ka mrena, shqiptari i ka mrena. Kur doni popullion gabimin më të madh, ather kur thafën ska shqiptar të këç. Ather ajo paguhet i mëst trashi prej këve. Kjo ndodhi në vitin 1990. Legalistan ska shqiptar të këç. E të kshit tonë than, shuni se u bë mirë për neve. Shtin na deportojm nëpër këjt tunelët e vojnë zemazi se moh për neve kurkus nuk fol se shqiptar të thën ska shqiptar të këç. Shi vetë ska shqiptar të këç qishu qi boja s'ka shqip ta përkeq shka është qaj shka ta shonë nëmen shka është qaj shka vjev shka është trautari shka është munafiku i cili folë shqip shka është kujshia i keq i cili s'jen me jetur së të pinë në vën në vatrë në tonë në rap shka është përveç se i keq aha pra politika kur ti more frenat e kurësijës gjamiës ndorë, edhe të mundohet edhe hojës më armi i kaldu, shka me thonë, shka me thonë, e kur të venë e puna pra, kur të afsoj e hojëja se kjo që i banët, ashë në të kondërë të në me Allahun që në gjelalu, jo me u përmirësu për i lëshë, që të hare vinë të punë, fa i dha kile lehu mutë të kila, tanë, frigon jo Allahut, edhe ma fell hi në gjunojnë që gjë kanë gjë. Të të të allahën kërën më një vend I dhe akila le hudhut të kila Kër të ju thot, o, të të një allahën se shkut përsh Ato në gjuna i në vetër dhe pak fundusën Se për në thubash, e për se për më thubash Tha allahën kërën e vazhdo e jetin Tha khasirat dunja, u al-akhira Tha e kanë hub ahiretin Edhe dë njërën, të djet Edhe njërën e dë qitërën Dë njërën më njërën për shifni, vet Dë n Dunjon po e shohni vet, por ahiratin na polim, por ahiratin s'ka mund si me fol qe trukush. Na no polim per ata, se xhi Allahu ka fol po qartë ka thon: po "U'iddat lil-muttaqin hin jannat vetama ato qe Allahu titutën." U krij. Por inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Ato qe kan besim edhe punë mira hin jennat, lahum jannatun tajri bi tahtiha l-anhar. Hin jannat melumi, ahirat e zi an jennat. A hira ki gjia, komerë gjia, a hinnë gjëndet? A hinnë gjëndet a moraliteti? A hinnë a moralistën gjëndet? Jo së nëhinë atas liharë. A hinnë kamët a gjithë në gjëndet? Jo së nëhinë atas liharë. A hinnë renës e ati, qka li pëjtë? E pa, kësire, me qenësa renës e i në gjëndet, njënë në gjëndet dhud me shkujt mund dherë këtu. Gëndetit i renësave. Se shkru në dherë gjëndetit me jonën, me jonën dherë të gj Re, bebo rejen emnin e ka dera dera e ative që kanë njën u Ramazanin ka thonë për gëmarion hinë ati edhe mbyllët a ka moshka kanë njën u s'ka mbyllët s'ka më veç për Ramazan gjitë tapët mbyllët e si t'hin e dhe rencat një derë du të me pasë emnin dera e rencave një derë du të me pasë emnin dera e draltarve Një dhe du të me pasërën në ndera e lëramanve Edhe musliman Edhe munafik Edhe evlija Edhe hoqë Edhe student Edhe kastravet Edhe salat Edhe kep Edhe bëstan Edhe huter Edhe darë Edhe morë Edhe në gjennat O i ndëruar Allahun kur anë qartë ka full O i det lillmut të kin Hint të dëvoçmit u kri Ato që allautit utën Ato që haramin, harame njofin Ato të halalit që halalin, halal e njofin Që ato hi Pra për gjënetin, për airetin Na, na polim Edhe me balë, qëllë polim Në snim nëse shka më ndonë qëtri A dënjohën për e shifën një dhe Dënjohën për e shifën një dhe A ban edhe për dënjohën pak Pra i hoxha, me spari për këtu fol Që në me spari Dënjohën e jote Dënjë a jote, pite katun i jote, eterët e katun i qeter, qire arat e tuva. Qilimi i sobësmiqve i jote ashti maj mazara jote. Qilima, sobat e mloja që kimi maruna ato për salona, janë mat mloja sara që në kanë me në fush. Dëtët, s'ke mujt me shtu kur gjëvo. Kja dënjë a jote. Nishnik e gjimë, dishnik e gjimë, treshnik, katërshnik, aj, shka polifdojtaj. Dënjë, janë dëna për miletë, jam doa ma për një meska në erë insoni. Kuponove sot të të shnikëa. Në ka një arë të shnikë. E nuk thot a e më një fushës, po të të shnikëa, të dimë të shnikëa, të më të shnikëa. Në mëri ka është një o guvedonë, të më falni. Ja ka marruem ja në së më ka doshë, përqa të ja ka marru shumë dhutë. Në mëri ka është një o guvedonë, ortak me një qetra e qetra koboj. A koboj, Adi shka cowboy, të nga kur të botë dhe në gjallë havarë dhe i thënë cowboy. A cowboy anglisht është lëfarë, guvedarë, lëpë shkajru. Shqip i vend guvedarë, e të ishqire, kër të lajmë brojë dhe nga dojë, cowboy, dhe me thonë, ju di në mën e harë dhe guvedarë i po full. Se... Ko është anglisht lëpë, boy është ajgjallë i shkajru lëpë anglishtë, po cowboy është guvedarë i. E një arrun, lëp në Amerikë, e ka venin ku i arrun lëp, atë të harët vetën ku i arrun lëp, a shtë arrun vesh lëp, pa lëp ka ma shumë, s'ka shumë lëp i ka një 250.000. E ka 200 me 200 km arrë, vendin e i vetja, tapije ka për më veti, 200 me 200 km. Hala, se kemini të thonë, ka shte 200 km me 200 km. Asë venë marë Asë venë marë Asë venë marë Asë venë marë se të ka bo arë Dunjohës Kjo dunjohë të ka bo me Vogëlës e së bëmishme Këjtë mi Allah ka të në gjami Këjtë mi Allah ka të në gjami A ti asë fënë mi lafa Më mësë më jëllë nëni Këjtë ta që shë e kinë i veshë Mi qitë në pazarë Si janë vlenë Kërkush asë në markë Me thonë ule Kamranë në zër E në shë në markë Po më dhujën Për i sa të zotin kë vetë, a mi plenë di kush? A e pa ve kush i? A sa tërë me, me pas, men dhe me pënejt më lafdu më dë një sena? E këta lejë mëne, qëtërën të që shqe e kam thonë në gjami më herët, ti që për po ma është ma dhe une dë një herët, e ke pa po flamë është ka për të banjë? Virus i gripit. A për të manë di avrat? E bu, djaj i burë në shinkillë. Djaj i burë në shinkillë për i gripit n A për s'ka në khojtë? Ojtë ndëruar, e pa dhe kush jemi? E qëka të bojmë pra? E një pra së bashku, ta njofë mi halalin halal. E një së bashku haramit, haram, ta njofë mi dhe talon ta, ta, ta më shpine. E një së bashku të keqës, të i tojmë keqës, e, si, e mësë qëmi me komentu më një herë, një një një një më uqë me thonë, të i foli oqë a besot pra to, ma trullan të të gjepo, a një pe koha be oqë be, qëtu Ko ajo për libër, po ajo edhe aty duhet të bëhesh qeverik, cilla ko po e li për Izatutit. A ki çes me të bë mazon se unë të më falni ur jam hoxh. Un kam mundsi edhe ti je me të liru tash me fol. Kam mundsi edhe ti me të liru me fol, po jemi kallaballëk. E tani ti ni lafën e mim i argumente, ti ni lafën e mim, ti ni lafën e mim, ti ni lafën e mim, e po ngarkoj sënçosh për i veni. Po pra me mund mos e nis muhabetin hiç. A bën me bodë diska as ban, atkalzoi diska. Sigur. Njërdhit të shndrohen njerdh ajo grup, sikur njerdhit të kalojnë në njerdh. E thojnë ato, te shkallë e asaj shkollës që para ato keni fjalë kët kurthit xhamis, kush ka vak, ku do kemi thon, kush e mëmen. Kush gjon vak për studentave në shkallë të xhamis, në shkallë të shkollës. Me bisedu për që të rëthen Dhe që arësimit edhe zhvillimit të mësimit Të para është gomor Kështu kemi thonë Kejve ju pëllqeja thare Hoxha e, Do bile than Mor alhamdulillah Do gjallar të kanë kuptur anësirë arësimit Që që pizotit dhe Që hoxha ma Do thojnë që shtu Hoxha ma interesan për di Se dëme këhoxha Që me ditaj, po, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ato kërë i kanë morë ato diplomat asaj maturës në dohë ato gjemë Me zemër, prej midesis zemërës Së bashku kejtë me thonë Elhamdulillah, ka ta'na me sefa Zotit deshti që na një periud të shkurt e kalum të arsimit Ajo shka të me thonë Prej atinës, derit ndërt mund Prej pragave, trenit, të arsimit Vetëm katër praga i kanë kapurësi Kush e ka bëti shkollën e mesme? Pra aty në Stambollit deri në Dortmund, prej kënd Pragavi që ka tre në u katër Praga i kanë ka të Pragaj kanë kapur ti. Emë fjalë çera, halas kanu halatos kan muj me arrit me ditë, fjalë diturish ka domethënë. Ato prej kënd pemës dituris kanë arrit me faza as një pemë diku nën invent e ka emën dituri. Shkolla e mesme, as shkolla e vogël. Po levet u la urrit menjë, edhe ato që a kanë shkollën e mes me bicitë me mendojnë që kanë bot diçka. Na nuk humbi moralin njerëzve me këta, po i ngritin për fest, i therrin për fest së shkolla mes me apak, fakulteti apak, magistratura apak, doktoratura apak. Kto janë keq pak, mas magistraturës msohesh me dit, mas doktoraturës msohesh ti dush me dit, bash një zanaflim i mirë i diturisë nëse don me dit. Të bësh akademik do të thotë as pak, na as fat akademik. Në bile kemi doktor Në kemi bile doktori Cili ban ndoshta me veti post Post Po thot në këtë kohë për shembul Thot në këtë kohë aj Beshqerave Kjo pun e kjo pun Thot kështu Kjo pun e kjo pun Nuk e kanë kohë në tashpo Se di shka po bojnë doh Që së dhëtë? Dhëse t'i ishë ka po bo bojnë do. Tho t'aj qëtri, kjo fjallë e kjo fjallë bashkë të sëtë se ka kohën, po së t'i ishë ka po banë ki. Dhëtë të. Pra dhe kisa bojnë a i ditur. Se dituria ashtë një deti e ti je një pikë e ati detit nëse arrinë me nëzërë. Nëse arrinë me nëzërë, ti një pikë e ati detit. Pra, ka dollë? Mosu këzoti që ka qëherët qatë shumë hala pa bo kur gjo Se hala herët Hala s'ke pa Hala s'ke hi oti me shkollës mesme që i ke fi alkohole ke bo Oti hala s'ke hi në bibliotik Për informim pra Shënëo e të ditur jajote që i ke marë shkollës mesme Një pëjt një hoxë Adim tin këtë bot Fjallori një liber hu Vetëm një liber e ka em një fjallori E, eh, din, është fjallor voluminës, me volime, me copa, me numre, një, dhe të tre. E, din, maj madhe fjallor në botë sa fjesi ka? Po të ima që i si këpestu qak shumë mo e me danë të frëngjisht e këta adhi, dush me ditë, po du me thonë këta? Qosë mesme, këpiti shkodër e mesme. Fjallori maj madhe në botë sa fjesi ka? Në cilën biblioteka në botë, Azim, Lumi Thënxhë dhe Lumi Kënd. Mbot ku janë? Prej ku rrëdin sa kilometra i kanë, sa deg lundruese i kanë, edhe sa ujë për një sekondë rrëoft yatim? Kurçonse për shkolla mesme. Kurçonse po. Ai Denil Zvetket ku sa jam thollë kak? Ka sa bostan mellin ajëna? Jo. Çfarë më thonë po ai? Më i madhi fjalor në bot është në bibliotekën Alexandrie se ka shkruajti një njeri. Decinë e 28 pjesë ka di kilogram. Një pjesë. Pasinë 60 kg. A pasni 60 kg? I rro, me një kamion. Pas të në kamion pastë do të ngjimë një libër. E ka shkruajti një biri. A ban vet vet. Çe po shkojun e shtyajnë njërin të, atë lëmë, për bi këtu, edhe për hundja aty rrom, ku i festuati për shkolën e mësimit e matu me ata. Prizat zotit përpistë, për për për për për për, hën ti jam susin të në, a zvenë marë me nejtë para ti me pirakit që e kibitin shkollën e mesme, a që shtë duhur shmi mod pundë. Jo me diplomën tonë e shkollën të mesme, tak diplomën këtonë, unë këton e këtonë që e shkër a kibitin. Gjënë këton? 128 vëllinde. 560 kilogram. Një librë. Karyoti i kalit, kalin Seban, 560 kg. A din për librë reciljash në bibliotekën e Shomit. I cili libr ka humb? Po pjesa 490 e pesë, volumi 496, edhe 497, edhe 498 janë. Dini, të më falni. 495, 496, 497, 498 janë. Në të fundit që është në bibliotekën e shumët, nuk të ka shenë fund se autore e ka kri. Se sejtë që në liber mbilën fund, dhëtë u kri, së është i krim, do me thonë, kanë hupë shumë sopa. Qa i shka është i ka 5.000 kg? 5.000 kg një liber, 5 ton, se i përzeva partit nëmërat njërën me qëtërin. 5 ton një liber, ka shkrujt një njëri. A më në feston me ata barabarë. Apo donu mat ti që i krevë shkolën e mësbërave, me aty persi pica balet e shtëpia me Ibrahim, me një dietar iraqian, Ibrahim el Harbi e ka imën në abdit si vdi çaj, kajti gruaja vet, se ishin tulum në tok. Sikëshin zhdoi në dhomë, në tok ishin tulum të ditë, ai shumë i zbuta ditë, po des kajti gruaja. Sa më era unik po jes, sepse sa po un po jes me varfja gruën Bagdad. Sa joha, yosa jo, un po vdes e ti po jetë ma pasanikja në bot se fa po dim lot mi punime shkencore i ka mbo me dorën teme kejt ka një dërhem shiti si për desunet dim lot mi dërhem asni i gruen bagda ciko dituria është pasuni kur se ke është pare kur e ke është bukëri në të dion të është fitim o gjallë, o vajzë o e ti vajzë a shqiptare ka dalë të zëbobet, inna ka lënta khrika lërda, wa lënta bluga lëgjibale t'ula. Ta thonë Allahon kur anë i kërim. Si ki ratë o kësë me shkellëm me quta në asë që je bo me agatë dhe kodratë. Kur gjohës ke bo? Je bo një lule që i moron e rënë ta që e rënë. Kur gjohë që të rësërën. Je bo një lule që i adhavë rastën me morë e rënë ta. E ke bo ma të keqen. Ma keqës ke pasë mundë si me bo zati. Këthavë të kombi jëtë, se kombi jëtë, lefe janë mone pra, kombi jëtë s'ka qenë këtu. Kombi jëtë, pleçte kombi tanë që po thuni, ju do pukujtoni se hoxha se do kombin, e ju kombin për edoni, hoxha do kombin, hoxha do bila aftobusin. Aje bila hoxha po dhe helikopter privat si të ligjarmi hojja, po. Hoxha po dhe da në plan, Boeing edhe Jumbo edhe, edhe Avax, hoxha po dhe helikopter privat, se mua kombin po se pa apartat ka rika... A për kombi një cili për del të të reka i sëpëmushëta Sëpëmushët për re 4 orë sëpëmushët, 8 vështë që sëpëmushët Oj, ndëruar Një herë për të lutëm për gjithë mënë se për e krimë dërsin Mërë dërsin e sëldit E një dërshë që kimi folë më herët Njohë që do të folim më vonë E qitimin i kazan Për zi ato, banë një brunë baram Ta shopin shpar për gache për e banë bromë, e ti lem dilë, e haqerët. Banë një bromë të ashofi, moshka për po delë, që 25 vite, patëm qefë një onë, të sojë, onë kam këtë bromë për i këti hoqë. Ndë gjohë e le, fol e le ati ku fol, ndë gjohë e le ati ku ndë gjuhë, e qërë përhetin po bine, si ushtarë të Sultan Moratin në Kosovë në bilaknët e ative, që përdojnë sot më shëndru për i lakët e së njeri. Allahu gjëlle gjële, uhu, gjëlle sh Ne e boft në mazën e gjumës Kabulja Ne e boft Allahu gjëllë gjëllë u neve Që ne një herët për gjithë mund Barëm shpaku Të fillojmë me kuptu Ne e be ne boft Në tërhekt Allahu preja saj Ati e nditëm ati e lab Prej saj s'ka fajde E lusim Allahu Kejve muslimanve në botë Sëtë në mazën e gjumës Mësafirve që janë në gjami Allahu javë pagoft mundin që kanar Po ju përosis një sen Mësafirve që janë në gjami Kemi shok Kemi muhabet me njerëzë, kanë dëshirë me ardhë në gjami. Në gjamiën tonë ka një karakteristikë, vazhdojnë vetëm për misafirët, ka të në artë e dinë. Vazhdojnë vetëm për misafirët. Në gjamiën tonë ka një karakteristikë. Që ndoshta lukash në gjera të gjamia, pa në nëshmukër kanë për ju thamë misafirëve. Se në do një gjamië, kur qkoj e të një misafirë, thotë, abe për s'pingushtojnë be atove në lita ti Xhamampion ka dëshirë ti shumë misafir të vin. Kjo është karakteristikë e vjetër se kam mell unë këtë. Unë si ka mellun kët. Unsi Hoxha ka nxjerrë këtë karakteristikë gjëmot. Se kur dalin xhamampion bi xhamie thojnë, valla sot ka pasur shumë misafir, shumë mirë be. Misafirët ne ta dinë se masit shkojnë xhintetojnë çu çtu folin katon. Pra kur të vinin misafir, mos u ngjalni aq gjerë. Vetëm have me mos javzon vënë me ven dalive të falmi që ka për mas. Misafir kur të vini, urdhëroni safin e parë. Musafir kurt vini urdhnoritë te, te mirapi xhamies falnu falnu sabafara se ju kurt vini xhamien ton xhamia as e juva na falminu bor na vendit falmin shi na vendit falmi per jashta kur mos tuni per jashta s'mo shkojme sot xaktengush ndoshta kallaballkim as e vërtet që ka tuni ma as e vërtet që ha xhamati ma po as e vërtet që an zemra mole as e vërtet ti spi Allah na zakave shiqoni edhe s'ka problem edhe me vanus s'ka problem Në po dalim të stadionim e po atop Në shi diur Tële ato të evanuj Ndë njërë dhe djerë ka 5 minuta Nga, pe po këshiri ma lo Së mund që në është po dalim Në shi, me së prabë Po kemi qef me hinë ditë në lig Kejt kjo to lovi kejt Me hinë ditë në lig Këtu nuk hem ditë në lig Këtu hijet në parën Hijet në ligën E njerëzve që i dojnë zoti edhe harone, harone atë të vijatin e moqëm, harone ata e u bobef se së perso sa thu u kri, u bo pa kjo sa u të akmit kjo mundet me zga të rinqini une jam mirë me shnet e një vetën mirë me shnet edhe e shofë se ti ke e nevoj edhe e, gjumon e falisatit rejimës në zidaki ka para para i qinjes pse Allah o e la vakte në gjumonës të rinqini Mu paratarë të hojgja, e shaf të arshisht të arshisht me se gjemotika shkupësht, ka nevoj për inekësia mi kombinun. Venë se nja, doktorit dë njerë për gjam, të e atë një gjamë, të në djetë, të në tre, të e thë të e thë të i kam kombinun një gjasht. I kombinu e dhe unë një gjasht, dë njerë a 7 e 10 i gjinja këtu, kur dhe dhe shpijami e fraf dush me dalë të kesh, harrone hek në pikoke, hek në pikoke ata, u së zvokë, të sej rej Trim gja min shpi në Allah. Am atrim me dobi, vëstrim. Trim me dobi, msonu, edukonë jutrit që të vinin xhamin më herët edhe të dilni më vonë. Edukonu kështu, vinin xhamin më herët, dilni më vonë. Edukoni të vini në xhamin i parë, dinim ramit. Edukonë që xhamin ta shtradhni kadale pas namazit xhumah. Jo mirëherë, shtatë cin vet për një herë. Po një del, një çot, një del, një çot. Edukonë banerën për gjithmonë. Jo jo nuk e ngjetën xhumah, ata kët lafun ta foli. Një are, ma s'pasë të dhëtë me qërë, qërë me qësojtë, që unë të foli qëra sënde, të foli sënde që halasë për juve nëreni. Sot rinë gjaminë ti pak magatë, nësër sënë vënë gjaminë hiqë. Sot kemi prej popullit të njërë që nuk një shkojnë me falë gjumonë. Sot, t t a për të kojtë të ta, ti ku je ulem ati ka një qilim, të në nërat qilim ka dhe një qilim qeterë, veç praket të kuqin i një shilë të urfun Në kemi gjaminë me di që lima. Nërë ata ka një drasë di santimetre e gjimës. Nërë ata ka një staklovun 5 cm. Nërë ata ka një esër zezë. Nërë ata ka një shëmentë 8 cm. Nërë ata ka gurë 40 cm. E pa në ku i hunqë? Edhe ala për të kojë të të më që me shkua, po. Shlomë të shkoj. E jo pra. Ku janë hunqë ato qërë të gje? Ato zlasë rritë të tojën, ku janë hunqë? që ta është momentalisht në vakë të zanit ta në dërësit dhe të hidmës, e, e këto së vapët ti që i përfitan, qërë që farë së vapët janë të kvitu të është momentalisht? Që përplishojmë që shkojnë si duqish me a falë gjumorë, ku përshkon? E ato gjemë që për e falin farëzit dhe gjumorës, edhe kundrat sën për i gjojnë prej hëzit me dalë për jashta, e tani për e kri në kru, për shkojnë p Mësë që ditë, e pësë e kësë mësë që ditë Allahu thë në Kurën i Kerim është një murë ditë në kiametit Në Kurën është një murë ditë në kiametit tha Batinuhu, zahiruhu, fihi rahma wa, wa batinuhu min kebele ili adhab Si ta kem nga boja jetin kuptimin se ka boj mutlak Fa Ka e shëfti, gjennet litë ka e kshirin Ash rahman Qaj i murë, e donë gjennetin me gjennemin Matona është azab Qërë të thaë murë o thë ti në gjennet katonari që shtu me ndërnë me s'ka fajaj thë sangate pa mi gjennemi nga dhënjo më njarë më të nduvarit a i duvarit Allah nuk ka blok 90 cm ishpje që blinë ti ka gjenneti ash muri rahmet më ton ash gjetërmonë në gjennemi të me thënë ti falesh që a ti edhe thë filhaz dalë prej gjamiës e uvanova delë piduanë për jashtë Prej i murit ka në rahmetit, ke dal ka në azabit. Kër gjojt të sens ka? Këtu të pikojnë pikat e rahmetit, për jasht të pikojnë pikat e u lukit. Qik i dalima? Qik i dalima i madh, lillahi l-fatiha. Astagfu Allah al-Azim.